Pelo torneio touchdown, o torneio touchdown que teve a sua final interrompida há duas semanas atrás, quando infelizmente a força no estádio d o Ibirapuera acabou, em virtude de uma árvore que acabou caindo. O Alexandre derrubou uma árvore na fiação perto do estádio d o Ibirapuera e acabou a luz no estádio. Não pôde c o r t e c e r o segundo tempo da final do torneio touchdown. Mas como o Alexandre não vai conseguir sabotar a final do torneio touchdown.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 Continuando a rodada, o Buffalo Bills venceu o Miami Dolphins por 31 a 14 em casa. O Philadelphia Eagles conseguiu a vitória em cima do Washington Redskins de virada 27 a 24. Seattle Seahawks bateu o St. Louis Rams fora de casa 27 a 17. E o New York Jets bateu o Carolina Panthers em casa 17 a 6. O Cleveland Browns foi até Cincinnati enfrentar o Bengals, que perdeu por 16 a 7. O Indianapolis Colts foi até Houston enfrentar o Texas, e ganhou por 35 a 27.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 Segundo quarto, então, foi um baile. Sei lá, não tem nem muito o que falar do jogo. Eu fiquei um pouco desapontado com o jogo, eu esperava mais. Eu esperava mais do Sr. Binchin. E esperava. Não vou dizer que eu esperava mais do s a i n s porque eles fizeram a parte dele. Mas eu acho que eu esperava um pouquinho mais do Sr. Binchin. A gente precisa destacar o trabalho dos cornerbacks ontem d o n e w o r l e a n s s a i n s Porque é o seguinte: o Jabari Greer, que é o principal cornerback, não jogou. E o Mike McKenzie é um veterano, o cara é velho.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 E aí, depois teve que colocar o Dennis Dixon na pressa ali. O que acabou prejudicando muito os Steelers. Era um jogo crucial, principalmente pro Baltimore Ravens. Tudo bem, mas era um jogo importante pro Pittsburgh Steelers. E o Dennis Dixon não treinou o suficiente pra começar jogando. Talvez ele jogasse até melhor. E o Heinz Ward acabou questionando a, a v m o s assim, dizer o quanto o Robles b e r g e r é durão.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 E faz o touchdown da vitória. Esse garoto. Em uma quarta para 10, Victor. Impressionante. Sensacional, esse garoto vai longe. Escuta, falando, o, o grupo de wide receivers desse ano foi muito bom. Tirando o d a r u s Hayward b e c que foi o primeiro pick de wide receiver, os outros de first round acho que foram cinco. Michael Kravitz, Percy Harvin, Hakim n i c Kenny s k Bridge e Jeremy Macklin. Esses cinco caras vão muito longe na NFL.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 Dando essa força, dando esse feedback pra gente. Mande e-mails pra podcast.endzonebrasil.com. Postem também aí na, os comentários de vocês na postagem, no, logo abaixo do texto do podcast. E eu fico por aqui. Alexandre, meu amigo, um abraço pra você. isso aí, Edu. Valeu por mais essa edição do Endzone. Sensacional. E uma coisa que tem acontecido recent... mais recentemente assim, é que o Endzone tem ficado cada vez mais divertido. Espero que o pessoal que tá ouvindo o Endzone agora. Ter dado tantas risadas quando nós demos aqui gravando o Endor, realmente tem sido cada vez mais engraçado é, participar do Endor com esses caras. Espero que vocês gostem dessa edição. E antes de mandar é, aquele salve pro pessoal e passar o microfone pro Júlio, eu queria pedir desculpas a vocês pela minha voz um tanto quanto rouca de tanto berrar no jogo de domingo, mas enfim, nos jogos de domingo, né? Tanto do, do Silver Bullets quanto no do Philadelphia Eagles. Mas.